Hej, nu blir det en hårdrock! Jaha, men välkomna tillbaka till hårdrock med Nico och kaptenen. Uh, vi har haft sommaruppehåll. Ja. Vämnt. Tillbaka till verkligheten. <laughs> Tillbaka till verkligheten. Det kommer bli bättre under hösten nu. Det var det mycket ut och resa och festivaler och allt mest möjligt. Ja, precis. Men när när har du har varit... varit borta så har jag varit hemma. Ja, när jag, och när jag har varit borta är du hemma. Så, ja, vi har gått om varandra. Ja, nej, det var det väldigt mycket men så är det ju på somrarna. Jo, precis. Ja, vi kör väl igång direkt med som vanligt med albumsläpp. Ja, det är ju tidigt på För augusti. Precis. Uh, du kan väl dra upp lite grann i början vilka du har. Absolut, vi... Vad är det, nu är det den trettonde när vi spelar in så vissa av de här har ju släppt redan. Ja. Men uh, sjätte släpptes uh, Ailstorms sitt album Sunset of the Golden Shiva. Sunset of the Golden Age. Age. Oh, age. Se, ah. Sitter jag med telefonen. Ah, <laughs> det uh, sen efter brev var ju. Samma dag, Skidrow, Rise of the Damnation Army. Uh, ja, precis. Chapter 2, United World Rebellion. Precis. Nej, har du någon med där tidigt? Uh, tidigt, första augusti, Elevitia uh, och Unisonic. Uh, och fjärde, Entumd. Entumd, ja, just det, den kom tidigt. Entumd AD. Uh, har du någonting, femte, fjärde, femte? Nej, först framåt. trettonde kommer jag. Ja, då tar jag lite grann och femte. Godsmack. Uh, Darkest Hour släpper också ett nytt album. Och elfte så släpper Belfägård. Mm. Nytt album. Conjuring the Dead. Ja, och sen är vi på idag då. Dragonforce släpper sitt nya album. Mm. Uh, sen har jag femtonde. Accept släpper sitt. Och Deadlock. Uh, the the Re-arrival. Ja, man sån. Uh, sen har vi några som vi har pratat om tidigare. Björn Karlsson, jag vet att du lyssnar. Uh, upon a Burning Body. Där har uh, uh, Ja, det gillar de, det vet jag. Men the World is My Enemy Now uh, släpptes igår. 12. Mm. Mm, Så är det, framåt då. Uh, sen kommer jag på 19. Då. Har du någonting innan? Nej. Då är det ju Ace Freely, Space Ace, Seppers Space Invaders. Ja. Lilla kisskillen. Ja, precis. Uh, kill och killa. Kill, ja. Eh, 22. Eh, det visste du vilka det var. Va? Eh, McKinney Supremacy. Precis. Phantom Shadow. Eh, Lulebandet. Eh, melodisk power metal med inslag av industrial undertoner. Jag tycker ja, okay. det är ett skitkult band. Det ja, det låter intressant. Mm, kolla upp dem. Eh, sen 26 år du någonting innan det. Mm, The Haunted Wolf. Ja, ah, just The Haunted. The Haunted släpper Nej, sitt nya Exit wounds. och Wolf släpper sitt nya album Devil Seed. Mm. Mm. sen är ju dags för Opeth ja. släpper ju nytt också. Pale Communion. Ja, det har man väntar efter <laughs> kan jag säga. Ja, sen efter det har jag det som jag väntar efter jag har väntat ganska länge nu. Den 27, då kommer Hammerfalls nya mm. Revolution. evolution Revolution revolution, revolution. revolution, heter albumet i alla fall sen. Mm, äh, det ska bli med, riktigt med intressant. Är det rätt i början är inom parentes? Mm, precis. Mm, nej, de har kommit tillbaka, det som man har hört hittills, till gamla goda klassikerna. Mm. Som förra försökte de på oss lite nytt, men det var inte så många som gillade just det. Mm. Men nej, hört det senaste, som, då låter det riktigt bra. Eh, sen har vi. Ehm, se nu? 29. Astral Doors. Ehm, Borg länge kommer de ifrån. Mm. Eh, väldigt aktiva fortfarande. De, de började 2002 och är fortfarande väldigt aktiva. Mm. Eh, ska bli intressant att höra. Det är lite mer Power Metal. Det kommer nog du ja, ja, härligt. Så är det. Eh, men det, det var väl nästan det vi hade, va? om eh, jag har missat något. I augusti. Nej. Nej. Nej, de har fått det bästa. Ja, oj. Asia släpper en live live CD plus DVD från High Voltage Gigget. Ja, gör de. Ja, sen är det väl inte så jättemycket mer. John Garcia. Släpper nytt äh, också. Äh, han är ju. ska jag säga? Det är så still i mitt lilla huvud. Äh, där har vi honom. Äh, han är ju från. Äh, äh, Kajes. Äh, döds Power metal mm, okay. ja. <laughs> ähm, Precis. Äh, så, nej. Äh, det är många mycket han, bra Han är ju från början, så stoner. Okay. sångare eh, som utvecklade sig själv till någonting helt annat. <laughs> ja. Mm. Det är inte så. Mm. Och eh, så är det med det. Eh, nästa avsnitt så kommer vi prata lite mer om eh, kanske det som kommer släppas i september. Mm. Blir det. Och då bland annat så har vi ju svenska ältar som släpper nytt in flames. Så ja. det har vi sig fram emot. Väldigt mycket sådana det Väldigt mycket bra band i september också som släpper nytt. Ja. Mm. Ja, det är väldigt mycket skivar som släpps nu, det är jättekul. Jo, väldigt ja, det är så är det. Eh, vi var uppe i ja, men jag träffade några trevliga grabbar. Mm, Animus, eh, som vi satt oss ner och pratade med. Eh, lite allt möjligt, vi körde lite historia med dem och vart de kommer ifrån lite grann musikmässigt. Och... Eh, Ja, vad de har för planer för framtiden. Lite grann sånt. Ja, precis. Lite allt möjligt. Och, nej, det var riktigt trevligt. Och de var pratglada. Och, nej, det ja, var ben, väldigt hjälpt. Ja, förutom lilla Jesper är lilla, lilla ja. han är två meter lång. Eh, han började prata först när vi började ställa frågor till dem. Men det, det, det märker. ni. Ja. ja. Det. Han skulle vara emot de andra också. Ja, precis. Han, han var <laughs> lite rebellen liksom. Ja, precis. Mm. Den unga rebellen. Mm. Nej, eh, Ja men vi kör på med intervjun på Precis, with no further ado. Här är intervjun med Animus. Enjoy! Vi sitter här med Animus. släppte bandet? Mm. Som, eh, som precis släppts sitt, precis och precis. Länge sedan är det nu, när Dissolution kom. Ja, det har du gått? Ja, du vill gärna ha det. Ja. Och sex månader så. Ja. Precis. Ska du eh, ta börja? Ja, vi börjar med den vanlig enkla frågan. Hur startade vallet? Och vem? Och, hur? och varför? <laughs> ja, det var väl jag och Fredrik som drog igår, eller vi spelade tidigare. en tidigare var tillsammans. Och så... Ja, vart... Nej, vi ja, för jag bodde borta i något år så sen flyttade vi tillbaka och började dra igång, syn, mm. och så annonserar vi efter folk och hoppade Anders igen. För då var vi även en annan kille, så vi var en tre, var ja. och så syntade vi en sån här och mm. började ja. Och du spelade gitarrer tidigare också? Ja, jag sökte jag till och sen sa jag att jag kunde spela lite gitarr under tiden. Och då så tyckte Fredrik, men då behöver vi ingen gitarr, en till gitarrist. Du får spela både gitarr och sjunga. Så på den vägen blev det så. Vad som jag fattar, har bandet bytt medlemmar ett antal gånger? Ja, det är egentligen bara... Ja, vad vet jag. 2-3-2. Ja, men bassisten hoppade av. Ja... –skulle få barn och grejer. Ah, ja, ja. Mm. Det, det blev för mycket för honom. Mm. Uh, och då så fick vi, då var det en annan kille som hoppade in på bas. Och han var med oss i två år ungefär. Mm. Och, uh, sen så hoppade han och, och startade ett eget band. för Han var egentligen en gitarrist– som bara spelade bas för att inget var ah, av. Ja. Ja, <laughs> ja, okay. När han fick sitt eget band där han ville spela gitär, då, då hoppade han av. Mm. Och Då började vi söka och det tog tid att, så, att få en bassist. eller Vi fick aldrig någon här mm. Så Då sa jag att jag tar basen för att nio gitarister fanns det plötsligt gott dem." Ja. Det har det alltid funnits, nästan. Ja. Är, är det snarare de som tog... Det ser vara digitalister i alla fall. Jo. Vår ja, var väl då. Den men då hittade vi en som var med oss. Det var med. till han var med ett år och jag tror att han hade varit slutat ett tag Jo, okay. Nej, men vi vi hade repat som vanligt med liksom högljudda gitarrförstärkare och, och så vidare. Sen så skaffade vi ett nersystem.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 Det, vi kände väl inte, det var, var väl inte enbart Nej. det. Det låg som att man var vansinnigt då. Det, det var, det är inte riktigt så det var, men det var det var väl lite personligt. Jo. Allting... Nej, det, det var. Det, må, många böcker små. Där kanske. Det, det, var väl, det blev väl andra riktigt ett band utan. Det blev ett band och sen så en gitarrist. Så att, nej, han kom aldrig riktigt in i, det, nej. i bandet och blev som en del av oss, kände det sånt. Ja, vi hade väl känt att det var ju minst lika viktig del i allt. Mm. Alltså att vi, att vi funkar, funkar hela tiden, det, det, det blir ändå ganska tätt. Men alltså, vi spelade in plattan eh, utan, nej, utan, gitarrist. utan ledgitarrist eh, och tog in andra som gästsolare. Mm. Och det var en jäkligt kul grej, men, men då var Jesper en av dem som, som var och prövade. Och jag tror att bara några minuter nej, då, dagen efter, när vi kom tillbaka till sturen och skulle fortsätta jobba. Det första ljudtekniken säger var att du, den där killen ska man inte ta grabba tag i honom och, och försöka få in i bandet. Nej, är det Så är här. Det är sådan så. så. så. <skratt> här. Det här. Så. Så här mm. så där, där är sådan här. Det är sådan här. är här. Det är sådan är Så Det här. Det är Det Det är här. Det och där är jag Och ni började 2009, så ja. mm. kom ni fram till er ett Och vi hade som det var svårt <laughs> Ja, det var, ja, var Forge Steel. <laughs> Beards of Glory tror jag <laughs> Forge for, Steel, det körde man nu med vad jag fattade att <laughs> det april jag, <laughs> precis. Att ni skulle byta namn till det. <laughs> Så det var nån design. <laughs> <laughs> ain't, ain't. <laughs> <laughs> det är min altogram. Det är Ja, så det slut kommer du på på här i museet enkelt. kolla och det var ju över Jo. Mm. Då var det, det sen har det kommit till vandret landade det är sammanhanget i mm. sin fältid. Ja, så var det. Precis. Vad mm. De råkar börja följa på Twitter för er. <laughs> <laughs> så där stämmer inte. De ska inte turnera i Nordamerika. Ja. <laughs> de är jävligt bra, men de spelar helt annat. Jo, precis. Om det gäller att hitta det mm. på, <laughs> de Tack inte på <laughs> Nej, precis, precis. precis. Än så länge. <laughs> Sen har vi, enligt Metal archives så är det Lyrical Teams. Uh, ja. handlar om death, War, Social Deams uh, och Abuse. Är det nåt som...? Ja, det ställer du bakom det. det. Ja, <laughs> uh, ja, men det, det, det, det är väl jag som skriver texterna. Och, äh, är du väldigt allsig då? Ja, Nej, det är en det är Du kan som lärare. Det mycket att ta ut efter dagen liksom, ja, ja. ja så, Jag kan tänka mig det. Nej, men alltså det, det blev på e -pen, så var det egentligen det där som texttemat text, och textinriktningen började ta form. Uh, för det bara blev så att det, det var fyra låtar som hand, handlade om, om dör ur mm, perspektiv, och därför hette en två perspektiv det uh, Och sen så fortsatte, vi, fortsatte jag på det spåret och uh, även med lite uh, man-war-inspirerad mm. <laughs> uh, och det som det passade in helt enkelt på de båtarna som vi, som vi körde. Och um, det, det hör man ju på texterna då genom skivan. Det är egentligen det som det handlar om. Mm. Um, och undergång, religiösa teman och, och död och, och sen så. Sober abuse är det enda som egentligen handlar om faran med att vara nykter. <laughs> den, den sticker ut egentligen, liksom textmässigt. Ja. ja, precis. Men sen, som sagt nu i januari 2014 så kom jag till huvudtalet om att det Och då jobbade jag med Studio Blue 2 och producenten Kjell Nästen. Nästen, Nästen. Mm. ja. Hur tycker ni att samarbete fungerade? Då var det Då den första gången i sådär då. ja, alltså vi har ju vi har ju försökt alltså vi har gjort väldigt mycket själva mhm mm. på på EP hade vi en kille som spelade in och mixade, men han det var mycket av att trycka rect på play och sen så får det att låta bra. Så att ja. ehm, så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 det är även mot för tidigare, säger vad den heter, jag Det liksom är ett sätt att drilla så här: Du kan göra det bättre, vi kan få prova en gång till. Liksom, när man kanske, det, det här tog med mig av mitt i Tokyo, men när han kunde som pressa en gång till. Det, det ska bli bättre. Mm. Kanske inte som med det här djupt <laughs> utan med att köra. Ja, precis. Men det krävs ju en speciell person också för att få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 Han kunde då gå in och liksom säga, men här på det tredje slaget på den fjärde takten, där är du off, så vi ska ju spela om det där. Så sådana grejer var faktiskt bra att det var någon som satt och kommenderade lite grann. Det gjorde att man blev bättre, egentligen. Om mm. det är lite som alla recensioner i alla nybörjare, dissolution, de var ju väldigt positiva. Och det, det här som. Är vad är det som gör att ni tycker att det här är en bra anledning är att ni är väldigt pushade jämfört med tidigare? Eller? Ja, det är Jag hade ju skrivit det här, alltså allt innan, utan det kändes upptryckligt lägre än vad jag gjort. Det är uppenbart att det har mm. mm. kommit mindre förändringar, men det, det gjorde det lite grann. Men inget, inget, inget, inget grovt. Ja ja väldigt inte. reda på själva, med lite mer och så fick det väl lite forskning ja ja precis Alltså han han mm. gjorde alltså, han polerade mm. väldigt mycket kan man säga hade hade vi gjort det själva som tidigare då hade det nog inte blivit lika tok tight och liksom lika exakt mm.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 Men ni spelar ju inte bara i skivor. Ni gör ju lite öl också. Mm. Ja, det är. jag. Hur skulle se att ni började göra sånt? Jag har väl bara ett intresse av typ, handverkskondiserade öl. Alltså, man har mm. tänkt, för skoj skulle jag väl börja få mm. att lägga och, mm. och uh, uppfra ett två stycken. Mm. Mm. Det var väl några år sedan som... Ja, det var framförallt du, Fredrik, som började bli intresserad av mm. handverksöl. Och sen så hoppade jag på... Vi har haft lite... Ölprovningar av både vanliga och julöd och mörk, ja och Vi har lite stående varje år. Liksom. Mm. Alla fyra är intresserade att är med. Bland annat så är julöd alltid ja. vi har. Pro mm. så då ja. Vi när vi testar att göra eget, eget. Och sen, kan man ju inte motsätta sig att göra hårdrock, det går ju ganska bra. Det är hand i hand sådär. Det är så Nej, så att det är ju en kul grej. Mm. Så okay. så. Ja, ni... Planerar ni på att utöka det eller, det, eller vill ni att det ska bli utökat? Ja, så. så problemet är att vi har systembolaget och <laughs> förbud mot gårdsförsäljning. <laughs> Jag är du kanske inte öka som en t Jag Och får nog inte klassas som en hygienisk. Men sen efter det så... Nu var det ju Erbosfest också. Vart kom den ifrån? Du startar Ja, men... Vi är ganska begränsade i liksom festivalen mm. jamen på åtminstone någonting lite rockigare, hårdare eller vad som helst. Så, ja, var det riktigt kom för hur det starta första men det var ju så att det fest är en musikfestival rent med oss fest är mm. ganska uppenbart så men så börjar man Fan, för att spela liksom med stora akter, ja, då skulle man ha haft en egen, och det började väl som var ett sånt skämt. Ja, men så kom dom och, och så här, man satt och skånade bara rent ja, på, på den skoj. Ja. Ja. Och det har ju gjort flera år, ja. kan säga. Ja. Och sen så blev det väl bara ett tillfälle då vi, så, så, men. Nu gör vi det. Kanske inte en sån stor stala som <laughs> vi har hängt på. vi har kvar i Matie 1000 här, så <laughs> man är nästan med. God. Det nu vet jag att. Nej så där, så kör vi som Vi får börja så här och hoppas på att det kan mm. så här. Ja. Det, det är väl faktiskt nånting mm. som vi aldrig hoppas det. Att mm. att det. Det kommer ju att bli någon varken open-air. Men att vi, att vi kan få, få liksom en, en liten skala som vill komma liksom. Mm. Och bara så här, dela intresset av hårdrock. Mm. Alltså likasinnade som kan komma och på bara... kanske ett annat hål tar gitt nåt. Ska mm. det va? Ja, ja. absolut. Mm. Men det här är väl en liksom känna på marknaden väldigt, väldigt lätt, så där säger. Ja, och det var nog ett klokt beslut för att det är väldigt mycket jobb med att bara arrangera det här. Mm. Ska man upp två storlekar, då det, då blir det en, en där Men det är det första nu i... Vi... Mm. Det är vår de allra första. Ja, det är vår de allra första. Ja, men, det är tre band som kommer köra bland annat. Det är annat Trench, ja. Propeller. Ja. Vilka är de andra? Ja, Tar... Trench är ju bandet som gamla basisten startade där. När mm. han fick över spela gitarr. Och är som hängt ihop och köpt en massa gemensamma spelningar under åren Och, och försökt att supporta varandra. Um, så det var väl ganska självklart att som skulle göra en dom och mm. ja, köra en kortare, mm. kortare sätt. Mm. Mm. Och vi har ju som tema i år är ju egentligen covers. Och vi drar igenom i princip, vi har ju alltid haft en, en, minst en cover på spelningen som vi har köpt. Och Genom åren så har det blivit några stycken, så då skulle vi liksom ge en slags hyllning till det. Så vi kommer köra igenom de covers som vi har köpt mm. från. I princip allihop? Ja, i princip allihop. Från den första covern äh, som jag gjorde audition på. Som, som vi aldrig har spelat live egentligen, men, men därifrån går det och sen så framåt. Mm. Mm. Det är därför Children of the Grave är på skivan också, för att du vill ha en cover för Det är, har varit som en tradition bland Det är en kul grej vi har ja. haft, och ja, vissa gillar det inte, men ja. det är ganska roligt, det tror jag vi tycker att vi ihop. Och det är, och ja. Ja. Och är det, även lite det Trench ska göra, Propeller är ett lokalt coverband som, mm. som ska liksom... Ja, då får förhållet till ja, det också. Ja, precis. bara för att höra. Ja. Det är allt speciellt med musik genom det. Jo, det, det, det. det vara mm. ja, men det kommer jag att testa igen. Över och grejerna närvaro. Jajamän. Mm. Det är fint. Är du med ja. <här> ja, det är ju med Det är ju väldigt krig vad göra det, Max. Men säger ser ja. framtiden ut det? Om det har är något planerat. Vi ska ju bara skriva på något nytt jag tänker. Ja. Det blir väl. Nej, nu är det, det här vi lägger en massa tid på, liksom. Jag menar, det är faktiskt vara roligt att hålla igång. Man får mm. lite variation och inte stå här varje i eller ja, spelningar är tyvärr lite begränsat. Man får inte riktigt allt man vill heller. Ja. Så är det. Men, äh... Ja, ska mm. säger skriva? Jo. Siktet är väl mm. att, mm. att vi ska försöka komma oss in i studion i mitt av nästa år. Mm. Och, och sen så blir det väl släpp. Mm. ungefär mm. samma tidpunkt som förra framåt. Mm. Hoppas vi. Hoppas vi, <laughs> no. No. No. få Vi med. Action. Ja, ja mm. som det bara. Jag tänkte att jag kanske kommer. Så jag på andra ställen. Nej, ja, just det, nu skulle du komma in på lite grann också. Sist. Så mycket kommer den gränsen Ja, det är fint. Men ja, då har vi inte kom på er. Men vi kör också för den snabbare låt, kör, kör du? Eller whisky. Ja, den kunde jag inte gissa. Festival eller arena? Arena. arena. Det är ganska. Målet är varandra. Korv eller bacon? Ja. Background. Background. Background. Background. Som om det är Denil eller CD. CD. Denil. <laughs> Unga killar sitter och fyra kvinnor. Men han har inte varit nyare än han är nyare. Där man kunde hoppa ett spår utan att förköra skivar. Du, du har på <laughs> <laughs> Absolut. Vad är nog de viktigaste? eller Star Trek? Star Wars. Ja, men du har fått det. Vi hade... Fyckte ja. vi visnat, vad hittar man er? på Facebook hittar uh, uh, ni mm. oss, lättast. det är det på facebook.com/slash animusband. Spot Spotify, Spotify finns på. vi finns på Twitter, Instagram, YouTube som AnimusBand, Band, mm. Reverb Nation, finns på. Mm my install. Det ja, tänkte jag att Det till och finns MySpace fortfarande, men... <laughs> ja. <laughs> ja, vi, vi, försör, vi är inte Ja. Ja, precis. Ja. Men, och vill man, vill man göra ett där danskt ä som vi har, då, är det, då finns det en knapp kombination på datorn. Då är det allt 146. <laughs> <laughs> Eller så skriver man A-E. -E. Ja, du, a -E Om vi skriver a -E. Av en av de bästa ställena. Ja, och vi lägger ju självklart på bloggen också. Och det är ju hardrop mm. Ja, men då. Nu... Tackar vi er. Jättebra. Tackar för att du har kommit med. Ja, det blir förhoppningsvis flera gånger. Ja, Framåt nästa albumsläpp eller vad det nu blir. Ja, ja. Man, Absolut. Och lycka till med Angus Fest. Det ja, tack tack då. Ja, jag se med Hej! Då. Hej, då. Hej, hej, då. hej! Det där var alltså vår lilla intervju med Animus. Mm, jag tyckte det gick bra eftersom det var vår första intervju. Då. jag tyckte det gick helt okej. Okay. Ja, absolut. Eh, inte den bästa kvaliteten på ljud, men det får ni ha överskända med nu i mm. början när vi inte har proffsgrejer <laughs> att röra oss med. men eh, Vi använder det vi har och försöker göra så mycket som möjligt med det. Jo, precis. Eh, och vi satt i deras kök. Aha, eller precis. i ja, ett av Trummisens eh, mm. kök. Så vi och drack lite kaffe och hade det bra. Precis. Ehm, ja, och sen pratade vi ju där lite om Animus Fest och den var ju du på. Ja, Animus Fest. Det var den första av många förhoppningsvis eh, som Animus och några vänner till de hade fixat. Mm. Um, vi... ja, vad tycker du var det för första försöket? Det första försöket var ju, det var mer än godkänt. Det var... ja, ja, herregud. Um, när, när vi kom dit, det första jag lägger märke till i stort sett så är det en skylt på, på partytältet som har satt upp. Okej. Okay. Jag står um, riktiga men pissar på Bieber. <laughs> Okej, okay, ja. Mm. Så var det en pil liksom till uh, runt tältet då. Så när man blev piss jag, jag gick runt där Och så kom nästa skylt Hitta Bieber <laughs> Okej okay. Så gick man bakom en buske Och där var en idolbild på, på Bieber ah. Som folk fick pissa på ah, Lite <laughs> Jag önskar nästan att jag hade varit där och fått folk uppleva. Ja, folk tyckte att det var väldigt roligt ett bra ja, initiativ att bara det. göra en sån sak. att så fan hårdrockade pissar på Bieber så är det bara. Ja, det är rätt, ja. helt rätt. i alla fall de bjöd på eller man fick köpa ett dryckes- och matkort. Okay. för en hundring. Nej, det är ingenting. De. Precis, så att det var antingen fem öl eller en hamburgare och tre öl. okej. Okay. Mm. Så det fick, fick man välja på olika system, öl eller deras egna. No. Um, Hur var den då? Testade du den? Jag testade, jag testade båda deras, eh, både deras ale och deras eh, lager. Mm. Lagen, den var, den var intressant. Okay. För det var för, första römerkningadaktet, första det var så, ja, öl, mm. vanlig öl. Men eftertonen var ett jättestark inslag av anis, okay. alltså lakris. Ja, ah, precis. Så det var väldigt speciellt att smaka på en öl sådär, som smakar lakrits. Liksom. Ja. Um, men deras, deras godaste var ändå deras ale. Den var Den var, var, bra. var grym. Alltså. Ja, ja, ja, herregud. Uh, jag drack väl tre sådana tror jag. Ja. Uh, den kostade ju lite mer ja, precis. Uh, mot de andra. Det märktes uh, ju att de var ju lite av ölälskare. Så, mm. nej, då har de alltså gjort något bra. Nej, precis. Uh, de, de, de, eller ja, speciellt Fredrik... Uh, Eh, han är väldigt mycket inne på craft beer, alltså handgjord öl, hemmagjord öl. Mm. Eh, sådana som kommer i små, eh, små last liksom till ja, systemet eller så. Mm. Eller, som man kan, eller som man får beställa från sidor. Så att han är väldigt mycket inne på det och det smittade väl av sig på alla andra. Mm. Söker jag tänka mig. Eh, så att, Ja. Det var, för det var första två ölen de gör. Så var det förvånansvärt bra. Så jag hoppas att de fortsätter med det. Ja, och, det är en riktigt och... cool grej. Mm. För att vara, ja, liksom, Nu är det många stora band som håller på att fixa och donar. Jo, men då är det liksom med stora. Bryg, mm. stora brugerier. Det här som de gjorde, det var liksom, ja, men, hej, kom mm. ner i min lilla källa där och ja, det är lite ehm. roligare. Det, det tycker jag är lite roligare faktiskt. Ja. Där man verkligen, det här är gjort på kärlek. Det ja, precis. Ex... Det, det, det, jag fick förklara för mig hur processen gick till och allt ah, det. Ja. Ja. Så nej, det var det var jävligt intressant mm. faktiskt. Ehm, väldigt gott. Ehm, annars på Arnemus fest, det, var, det fanns hårdrockskarioker karaoke. Fast det var inte så mycket hårdrocken då. Det var som liksom det, det hårdaste jag tror någon sjöng så var eh, Don't Stop Believing My Journey. Ja. Och det var Anders eh, Sevdin eh, sångaren i Animes som stod och sjöng den. Ja, Klarar han de höga tonen? Ja, herregud, men han har ju rösten. Ty fan vad bra han är. Eh, sen så stod eh, Trench, sångaren. Eh, Trench, ett band som också var med. De är också upp från Släfte. Eh, han stod och sjöng Barbados, kom hem. <laughs> Okej. Okay. Ja, det var intressant Och så sista bandet som spelade Propeller eh, Deras sångare stod också Och, och sjöng där och... Intressant Det var det eh, Han stod och sjöng Tarzan Boy vet Den gamla Ja precis den sjöng, Fast det var inte särskilt seriöst nej det, det kanske kommer upp på Facebook, vem vet. Mm -hmm. Jag filmade det. Ja, det <laughs> Något nå, korta så där. Ja, ja, det, det, det kommer nu upp där. På <laughs> den här, den um, I alla fall, vi börjar med Trench. De kunde ha gjort bättre Från sig. Ja. De, de, de har jättestor potential, de har jättebra låtar. Um, men det måste, det fattas lite energi. Okay. Men det kan vara för att de var detsamma. De var första bandet för kvällen, alla ja, bara ja. satt och rökte och snackade skit och drack öl med varandra och ja. inte riktigt var så intresserade än så länge. Nej, precis. Intresset började sen komma igång när Animus gick upp och körde sina eh, covers. Det var ju bara covers den kvällen. Ja, precis. Eh, förutom då eh, Trench sista låt var en egen. Ah, okay. eh, deras nya singel. då. Som de släppte. Eh, och sen kom Propeller på. Det var ju en hit kavalkad från 70 80 Rock <här> okay. era. Eh, det var alltid från Sabbat till eh, Mötley Crew. Eh, allt möjligt. Nå, var, de, var, de var riktigt roliga att se på. Nj, liksom. de, de gav allt. Så det lät ja. bra. Ja, det är lite skit så är sångaren där. Um, han är väldigt inne på uh, Döds och sådär. Så, där. så att han, är, han är tydligen sångare i ett Dödsband som är där uppe ifrån oss. Okay. Uh, vad jag fattade på hans fruga då. Uh, okay. Som jag pratade med. Um, så han har tydligen samarbetat med typ Vintersorg och de Vintersorg är ju från ja, precis. Så att han har ju tydligen skrivit Musik till dem och no, ja, ja, ja, sånt ja men det, det var jävligt roligt Att och, mm. och ha, och ha att göra med Det låter som en riktigt lyckad kväll Ja det var det ehm, Full blev man, kul var det. Bra musik, mm. ehm, goda hamburgare <laughs> God öl Bra människor mm. Ehm Ja, summerar väl det. det liksom, och just där själva festen låg, det var, då såg man ut över berg och dalar och oh. gud, det, var så, det var så jävla vackert. Oh, då här. låg som i gången hela kvällen. Det var skitkult faktiskt. Det var bra fixat. Så att, eh, Animus, det gör ni om igen tycker jag. Jag kommer upp nästa år. Ja, det är bra. Då. Lätt. Så är det. Du har varit på... Ja, jag missade äh, ju Animus-fest. Jag vis. åkte ju hem från Skellefteå. Och för att jag skulle på Westby Rockfestival mm. Jag såg nog att du, du, lyx, du lyxfestival hade lite grann den tidigare på kvällarna. Ja, Jag var trött. Ja, det får man. Det får man. Ja. Mm. Nej, men det jag tyckte det var en helt okej okay festival. Den är inte stor. Ja, nej. Och det känns som att det var mest bara folk från just Upplands ja. som var där. Alltså jag vet ju att det var fler folk från jag vet att det var upp från Dalarna med. Ja, det och var lite runt om men alltså det var inte speciellt mycket för, Nej, men det var väl koncentrerat ju så Uppsala upplandsväs ja. på Knivsta. Det kändes Stockholm. lite så faktiskt. Mm. på fredagen det var inte mycket folk alls. Nej, hade, jag läste det. Det var väldigt dåligt. Dålig. Men det var varmt och det var soligt och nej ja, det var kanonväder det var det. Och Det var bra band över hela helgen tyckte jag. Liksom, mm. Det var ju både fredag och lördag de körde. Mm. Det var Alla lät riktigt bra. De hade lite problem med ljudtekniken en stund, men det var inte så speciellt. Var du början mycket. på dagen då? Ändå? Nej, det var ju på lördagen. Ah, det var, var fredag som lyckades bra, och sen hade de lite problem på lördagen. Oh, okay, okay, okay. Där och då var det lite sämre väder också, det regnade lite och sånt. Bästa banden du såg? Eh, Bandet hade Treat mest mm. uh, för att farsan har spelat det mycket för mig och egentligen få se dem och de lät bra också mm. det var riktigt kul att se uh, Barbecue Barbie mm. uh, enda tjejbandet liksom det, det som var mycket på det festivalen att det var väldigt mycket samma inriktning på musiken ja. och de här stack ut lite och det var jättekul Nej, det, de är ju lite mer punk precis mm. och det lät riktigt bra Tyvärr fick man inte höra många av de här stora klassikerna som man väntade efter för de körde på och de hade skitkul och alla hade kul så tiden bara försvann. Helt plötsligt var de tvungen att gå av. Ja, det ser så det är så det kan vara men det var jättekul. Ja. Och sen det var lite blandat. Sen såg jag Jorn och några till. Ja. Det var riktigt kul faktiskt. Sen men... drog du till Skogsröjet? Ja, precis. Sen... Eller hade du något mer om Vespi? Nej, det, fan... det finns tyvärr inte så mycket att säga ja. än. Mm. Jag hoppas att det kommer bli större. För det verkar gå helt okej, okay, arrangören och allt. Lite dåligt skyltat var ja. lite problem där. Men annars tyckte jag var helt okej. Okay. Ja. Men sen som sagt var det Skogsröjet. Och jag åkte dit med siran och hennes kille. Mm. Det var riktigt trevligt. Skogsröjet var min sommars stora höjdpunkt. Ja, det många riktigt bra band eller också allt väldigt bra mycket trevligt folk och du fick folk, äntligen och. se skitarg mm. ja de var ju så bra som mm jag -hmm, har längtat mm, syrran eh, var också där med mig och såg de var, hon sa det var något av det sjukaste och vidrigaste hon någonsin har sett men de var riktigt bra ja, de de, de, de Lever mycket på sin vidrighet. Ja, det är, ju så det är Det är mycket, mycket naked, dildo, så. Mycket naket, dildo och fights och ja, allt. Ja, ja. Det, liksom det är, leker med snor och allt möjligt. Ja, ja, ja. Och det är väldigt mycket sånt där. Men musiken, det är, det är där jag tycker om skiner för de har riktigt bra låtar. Ja, de har ruskigt skickliga musiker ja. och låtskrivare. Ja, och sångarna de kan om de vill. Det mm. är liksom, de, de som röst. Liksom, det är hur bra som helst. Uh, ja så fick man ju se stora band som Pain Avatar och det var mycket bra band Megadeth mm. Mm. som inte oh, jag Megadeth levererade dem uh, det var det jag såg inte så mycket av dem för okay. jag har inte varit så stort fan det var lite ja. kul att ställa sig och kolla men det var liksom meh för mig men mm. många som uh, många som jag pratat med sa att det var liksom Skogsröjer stora höjdpunkt att de, de var så grymma men tyvärr jag fastnade inte för 55, nej, det på Nej, Det är en smaksak. Och det, är, liksom. det är några låter man tycker om liksom, mm. men nej, det var inte så mycket för mig. För mig var det Avatar faktiskt och Skitar. Oh, okay. Det var de som levererade mm. bäst för mig. Men Avatar som vi har pratat lite om alltså de har ju gått från liksom, när jag såg dem första gången lite så här småband. Liksom, de, mm. Det var inte så mycket alltså, nu, de lyfter Skogsröjer tycker jag. Ja, det det var så jäkla bra. Låter riktigt bra. Så det var riktigt bra. Det var, helt, det var ett bra ställe och campingplatsen och allting, det var Allt var riktigt bra. Så ja. Absolut att jag kommer åka dit igen utan tvekan. Det var Nej, riktigt jag har också faktiskt varit sugen på att åka dit för att se vad det blir nästa år. Ja, så. Och sen det var alla människor man träffade var tog trevliga. Mm. Väldigt mycket som skäggfantaster. Många som kom fram ja. och berömde för skäggen. Och... Det, det vet jag från när jag var nu på Metal Town mm. Båda åren. Liksom, ja, vi får känna på skäggen. skägg. Ja, ja precis. Så bara, växt, växt. Och det är mest karar ja. som ska fram och känna på skägg. Ja, det är ju det. Först tänkt, Första gången, eftersom jag inte har haft skägg så jättelänge ja, ja. så var man lite bara, <laughs> ja. ja. Men sen tyckte man det var jättekul och sen efter några öl då var man likadan. Då satt man där och tog skäggbilder med alla ihop. Och det var riktigt trevligt. Ja, du kanske lägger upp något kort på Facebook? Ja, jag där. ska väl ha någon bild mm, tror jag. Jättelar. Absolut. Så du får dela mer av din upplevelse. Ja, mm. men det kommer väl, vi kommer väl lägga upp lite grejer på bloggen. Då, det ja, väl. och exakt. kanske någon på Facebook. Vi får se. Ja, precis. Um, och nu uh, sista helgen i augusti så väntar ju Inbreed mm. i Uppsala. Det ska vi på. Precis. Det ska bli riktigt trevligt. Den är ju gratis. Yes, som sagt. och den kommer hållas faktiskt inomhus. Mm. Um, I Uppsala. Och det kommer bli jättebra. Ja, det är ju så två dagar. Klipp man, ja, man oro över regn. Ja, precis. Det är, ganska, det är ganska litet men intimt ställe. Den får plats. Jag kommer ta ihåg många människor får plats. Men ja, det, det lär räcka. Ja, det tror jag. Och det är mycket bra band som, sagt, som kommer ja. att spela. Ja, det ska bli riktigt kul. Och sen nästa vecka... Är det ju på torsdag, då är det ju sabbat om kommer ju till Uppsala. Ja, just det, det gör de. Så kanske jag får se några av er där borta. Ja, det ska är mycket möjligt. Kul. Jag kanske inte går in, men jag kanske sitter utanför Uddisna. Ja. Vem vet. Nej, det ska bli riktigt kul. Det gäller ju att gå på sånt här när oh. det väl händer grejer i Uppsala. För tyvärr ja, så händer det inte jude? så ja, ja, ja. Ehm, Och jag hoppas att det faktiskt kommer fler spelare. Jag vet att ähm, Krom ska slå upp dörrarna igen i Uppsala. Hårdags Okej. klubben Krom. De skulle ha något firande, ska vi se, Spellbound. De ska ha 30-årsjubileum års okay. på Allstar i Uppsala. Den 6 september klockan 22.00. Ah, ja. Så kör Krom sitt första evenemang på, jag tror det är ett par år. Ja, ett år i alla fall. Ja, de har väl varit borta ett tag, precis. Precis, så att, nej, det är jävligt kul. Ja, riktigt kul för oss som mm. är här närbor i närheten. Ja, precis. Ehm, så att det, vi har lite grann fram emot nu också. Det är, sommaren är inte slut än så att säga. Nej, precis. Ehm, ja. Ska vi avsluta där då? Ja, kan vi säga det att nu har det ju varit mycket dött från oss, men jo. nu när det har börjat lugna ner så var jag beredda på att vi kommer nu börja släppa lite mer Annan vecka. Som vecka så liksom, man får ta det med sommaren att det har varit eh, som Så alltså nästa avsnitt kommer alltså släppas just fredag den 29. Mm. Och det är alltså samma dag som eh, Inbreed börjar. Ja, precis. Så det blir ganska bra. Så får ni någonting att lyssna på. Så snackar vi lite mer ingående om just Inbreed tror jag. Ja, lite grann. Och så får ni säkert höra några fler av våra kära vänner som hört av har hört av oss hört av sig till oss de ja. senaste tiden. och Det har varit förvånansvärt många faktiskt. Ja, det är kul att det är så många som hör av sig till oss och mm. liksom vill hjälpa oss och hjälpa oss att få dem att synas. Och jag tycker det är riktigt kul. Jo, precis. Jag ska kika nu. Där. Vi har... Taivas, eh, domlegender från Uppsala. Eh, sen har vi även eh, Stockholmsband. De heter så mycket som eh, Stray Stockholm. Mm. Eh, kommer också höras i kommande eh, avsnitt. Även så kommer vi spela lite grann av Sideburns nya material. Ja, eh, de har ju släppt en ny eh, singel, Rainbows End. Ja, det är eh, de som var också på Skogsröget. Riktigt bra. Mm. De har höjt sig rejält kan jag säga. Med nya sångarna. Ja, mm. ja jo, vilken jag, röst precis, han har. Precis. Det är riktigt. Eh, sen har vi även fått lite kontakt med ett band från eh, Göteborg, eh, Sugar, mm. Som har lirat tillsammans med Life. För till exempel. Nå, ja. eh, de har aldrig av avsett till oss och eh, ville höra oss. Ja, precis. Mm. Eh, det är kul. Och sen kommer säkert, som ni hör, har vi ganska mycket att ta tag i nu. Mm. Jo, vi har massvis med alltså, det... som ska upp. Det kommer alltid hända grejer här, ja, så det är jättekul. Och ni, ni kommer även få höra musik ända från USA. Mm. Ja, det är faktiskt, riktigt äh, Oregon, USA. Mm. Harley Bourbon. Mm. Som har tagit oss till oss för ja, en vecka sedan. Ja, det var något mm, sånt. Ja. Precis. Äh, så att, nej, vi har väldigt mycket att stå i nu. Precis. Att för, för att komma i fatt allting. Och göra alla nöjda. Du vet det fan, vad vi kommer göra. Men vi ska hinna med så mycket som möjligt ja, Precis. Då. Och som sagt, ni hittar oss på Facebook, Hardrock Podcast, iTunes, Hardrock Podcast. Vi finns även nu på podda.se. Den är just nu under beta, men där finns vi. Det är riktigt kul. Mm, så kolla in där om ni vill ha bra stream via Android-telefoner och sånt. Ja. Vi och finns så på Twitter. Ja, men på som sagt, Hard Rock Podcast. Mm. Så lättast det väl gå in på Facebook om nödvändigt och ni hittar ja. allting där. Det Absolut. finns även på bloggen. Vill ni någonting, äh, har ni idéer äh, om låtar, band, whatever äh, skriv till oss på Facebook mm. äh, eller till våran mail där he, där där är våran är hardrockpodcast at Precis. Så är det då, då, då, då hörs vi om två veckor jo, igen tills jag hörs nästa gång Jajamän, ha det gott Hej <här> då, <här då!